Beatzio Boi, Ziren, Johan Johan Jan Conabazetor Bueno, telefonoaren bestaldean Imanoldo kagur literaturkritikaria Gaurkoan, bigarren aldiz aurrekoan zurekin egon garenean Grabatzeaz tuzaigo, Imanol, barkatuko diguzu Eixo, Arratxaldean Eixo, entzuten diguzu? Bai, ni, garri-garri Bai, bueno, basaten genuen ba Literatu kritikarekin edo Etortzen zahela zu, aztero-aztero Neaz, erretegira Eta gaurkoan, gaurkoan Zer da dakar zuena Boesia, liburubat eh, Txime letrak izeneko Eta idazlea Xavier Olaso Horretik <hazurra> anere Xavier Olaso Ozea, atalonetan agertua da Bai, e, bere pupuan, trapua izaneko poesia liburuarekin aipatu e, genuen eta hartan esan genduen ba, liburu bikaina zela, Euskadizari ere eskuratu zuela bere garaian eta e, orain abenduan kaleratu duen bigarren poesia liburu honekin ba, liburuaren e, hildoari jarraitzen dio Baina, ez dakit poesia horrela, ez dakit gaztetxo entzat, ez da du entzat ere, oso erreixa den ba, sartzeko ez da, agian zaten zu venga, poesia liburu batez dizut, edo poesia batzuk irakurriko dizkizut, lehenengo, bueno, negin ariago agian ipuin bat. Hori da, bai, e, zea, literatura formatu aldetik, e, nahiko gutxietxia dagoen, hori, e, e, testu mota bada, Baina gero irakurtzen hasten sarenean edo ba, beti bezala testoa ona eta egokia baldin bada oso oso gustora hartzen den zerbait da. Da liburu li, li mota bat, ba bueno, bereziki 8-10 arte heldua gaurrare irakurtzeko egokiena. Gero ja hortik aurrera, ba bueno, irakurle autonomoa ere ba, bueno, ondo hartzen den liburu bat da Tximele traka liburu hau, zehazki E, gero liburu ditu librurala niak de soberanidad Jaquina baina esan idetzena da ba, irakurle aldetik ere eskatzen dula ja ba, bueno, zea bat ezta e, fundamentu bat irakurketan eta testoan, testoan sartzeko garaian liburu mm hau -hmm. chimero tras liburua, hu, e, liburua ba, oso bueno aurrekoa bezala au e, popuan trapuan bezala ba eh konpartitzen ditu parte hundi batean, eta ba, uno, ba, oso poema narratiboa dira, oso kostalariak, e, soinuekin eta horla metaforekin da gehiagieta sartzen gehiago, jotzen du, ba hori, ba, ba, estu mi, eh, narratio mikro, mikro laburrak, askotan ba sortresa edo humorearekin bukatzen dutenak, Eta, ba, aurrekoan lehen bat irakurriak, zuzakit irakurriak, zuzakit politazan, surflariarenak. Bai, ementxe bertan, bai, banokan. E, purruz parrast olatuak, eta ni surfari. Purruz parrast karaska, eta ni arrainen baska. <laughs> Zukare besta da tirakurriak, zuzakitzen. Nik uste dela, ez jolaz augekin, errexia dela aurrengan ganei diztea, ez da? Zeren igual, ez? Gutxe galako gauzak asko guztatzen zaizkiela, ez? Zerro. Claro eholas modura eh no, uso ese ikusten, bueno, zure poema nekizidan bezala efekto efekto eternu ta, uso e, efekto berriseguitanute. Baude beste batzu direla, ba zeagoak, eh laburrakoa baina efektoa berriz eh, bilatzen dutena ba hau adibidez aurrez aurre begiztegi zure ninietan ni. Auda da, que eh, liburu honen eh, bi parte dituta, lehenengo partearen eh, sarrera ba, poema edo eta eh? bori ba ikusten da efekto visual bat, bilatzen du, azkenean ikus ikusmen ez da, aurrez aurrez aurrez begiz zure ninietan ni hori xe zerbait, fizikoki gartatzen da zerbait horri asko dituen liburua da? xe gero hau? egun horri alde pasatxo egun da bederatzea orkibidekin hmm. ximele trak, esaten nahi nintzen bi parte ditula, lehenengo partea da esnatzean, ximele trak esnatzean eta bigarren parta txime letrak oerakoan mm -hmm. eta pietan ere gainera e, zer berdina daukagu e, lehenengo azan aurrez aurrez begiz begi zure ninietan ni, eta bigarrengoan da aurrez aurrez buruz buru nire ninietan zu mhm mm eh? mm -hmm. porita ba, o, zondo, zondo iman imanol jagian babukatzeko ba, fitxateniko, ez <laughs> bai e, bestoa ba, bi da bida, eh? asunak Egun sentian asunak bidea ertzean mehatsuka. Iun sentian, mozkorra etxera bueltan aztamuka. Eta imaginatu daiteke mozkorra osinetan, edo asunetan erre egiten nela. Mm -hmm. e, kurioso, da, Xavier Rolasok mozkorrak erabiltzen ditu. Bai, lehenengo liburuan, tupuantrapu hartan agertzen ziran, pospasei poematan, eta horrengontan ere, ximele honetan ere agertzen dira, ez dakiz erraugan mozkorrekin, Agian en realidad de Chunchuna gustateko zaio, ezagut, mm -hmm. bai bazu, fijazioa da. Eh bueno, eh nere, sea, disertazio eskagarau <laughs> aurrera eginda, eh fitxa teknikoa. Mikel Track, eh Javier bilatek ilustratua eta e, Pamielak argitaratua, e, Pamielaren aur literatura bildumaren basua. Ba, zondo, ba, zondo, bat tximeletra konekin, ba, gurtzen zaitugu eta, bueno, ez ba, urrengo, azte azkenan ez dakiko hemen zuzenan egongo garen ala ez, baliteke grabatuta ustea, urrengoan ja ez beraz, ba, pirilean ornon bai topatuko gara berri zurekin hemen, zintzilek erratean? Konformen. Vale, mila esker gurek negoteatik.